Ora 10 și 38 de minute, mult mai important decât cu mine, astăzi orașul vorbește cu Cristian Presur, autorul minunatei fizici povestite. Bine ai venit la noi în FM! Bine te-am găsit! Mă bucur foarte mult că ne întâlnim, iată, nu pentru că fizica povestită a luat premiul Academiei și a stârnit, într-adevăr, valuri, valuri de reacții concludente, aș spune, pentru valoarea și pentru șarmul ei, ci pentru că, iată, deschidem sau redeschidem o discuție importantă, cred eu, pentru Cartea de Știință, așa cum o vestu și așa cum datorităție. o văd foarte, foarte multe straturi de public de acum. O bucur! Este e o bucurie, cum spuneam... A fizica povestită și aș vrea să încep de aici, aș vrea să încep de la cartea ta. Cei care au citit-o cred că deja sunt în plutonul entuziast în care sunt și. Nu, eu. Neapărat. <laughs> Îmi place să cred că se întâmplă așa pentru că se deschide într-adevăr acolo o lume întreagă inclusiv pentru profanii ca mine, nu? care fiind cumva, știu eu, lipsiți de partea asta fermecătoare, seducătoare a, a fizicii și a științelor în școală, o redescoperă prin cartea ta. Cum ți s-a întâmplat ea, fiindcă așa se întâmplă. Cărțile ți se întâmplă într-un fel sau altul, nu? Da, deși este puțin diferit față de cărțile de literatură, exact. de beletristică. În cartea de beletristică, de obicei, te urmărește o poveste pe care trebuie să o scrii în principiu ca să scap de ea. Așa sunt eu sau încerc să mai scriu și eu alte lucruri decât fizică. Pe când fizica este întotdeauna o căutare adâncă până la urmă și la coada sensului vieții. Poate că spun prea mult, dar. Între atomii ăștia, între moleculele astea, ce căutăm noi? Ce este lumea în care ne aflăm noi? Este o căutare lungă. De ce spun lungă? Pentru că uh, trebuie să înveți. Trebuie să înveți, trebuie să citești, trebuie să afli despre lucrurile astea, trebuie să gândești despre ele. Deci, cum s-a întâmplat fizica povestită, aș spune așa. În primul rând, am fost copii la țară, am văzut cerul stelat, am fost atras de stele. După aceea, drumul m-a dus către o altă facultate, a fost facultatea de electrotehnică. Acolo am întâlnit un profesor minunat, care mi-a pus o altă carte minunată în mână, care se numește Fizica Modernă, a lui Richard Feynman. Și în momentul respectiv am văzut că și eu, cu mintea mea, pot să înțeleg lucruri despre care auzeam. Auzeam și eu despre Einstein, despre teoria relativității, dar de la omul am văzut că pot și eu să înțeleg. Și atunci m-am gândit cât pot să înțeleg și am vrut să urc ceea ce eu numesc personal, Muntele Cunoașterii, să ajung acolo în vârf, să fiu și eu acolo de mână cu Einstein și să văd, de ce e lumea asta. Și a fost un efort care a durat, cred că, 10 ani de zile. Mi se pare că se întâlnesc două continente Foarte speciale în cartea asta Unul este cel narrativ Pentru că așa cum ne vorbește acum iată Lucrurile astea capătă dimensiune vizuală Nu Sunt spații pe care Realmente le parcurgi cu imaginații Atunci când sunt povestite de tine Și cel foarte aplicat, cel strălucitor uh, Pentru cei din branșa ta Pentru oamenii pasionați de știință Pentru cei inițiați E greu să scrii ceva în așa fel încât Ne ca mine uh, Și cei mai mult decât mobilați în acest domeniu Să se întâlnească în aceeași stare de fascinare A zice că, în esență, este greu. Nu înseamnă că eu am reușit încă o dată, dar Mie toți să se pare care, că ai reușit, să da, știi, da. Toți care încearcă să facă lucrul ăsta de la mari fizicieni și-l avem aici, avem aici cartea a lumii explicată a lui Steven Weinberg. Nici pentru el nu cred că a fost ușor. De ce? Era un fizician, nu mai știu cine e și n-aș vrea să-i greșesc numele, dar care spunea așa, omul a fost făcut pentru... Omul a fost făcut în urma evoluției naturale pentru a supraviețui mediului înconjurător, pentru a se putea reproduce, pentru a, a putea mânca, pentru a putea respira, pentru a putea alerga. El, în esență, nu a fost făcut pentru a înțelege lumea. Noi nu suntem, din punctul de vedere al fizicii, sau așa cum văd eu, mintea la ora actuală, mintea nu este construită ca să înțeleagă automat și mod natural legile ultime ale fizicii, care scrise matematică. Și o matematică care, chiar dacă are puțină poezie, are o grămadă de integrale, o grămadă de derivate, o grămadă de formule. E matematică o aplicată, nu? Care, da, da, o poate cădea în acest arid care creează așa o barieră la un moment dat. Cred că orice elev ajunge în punctul acela în școală în care la un moment dat spune e prea mult, nu? Exact, ăsta este punctul în care pierdem pierdem foarte mulți elevi Care ar putea să fie fizicieni sau matematicieni de succes Dar este o barieră naturală E o barieră naturală a omului Mintea noastră nu este făcută în mod natural ca să înțeleagă lucrurile astea Și uh, noi, cei care popularizăm știința, eu mă consider printre cei care popularizează știința, nu neapărat cel care face știință de succes, dar cel care o popularizează, uh, noi trebuie să fim în stare ca să luăm pe cei tineri și să-i trecem dincolo, în fel de pod, dincolo de această barieră, în așa fel încât dacă puțin înțeleg matematică, dacă puțin descoperă concepte, descoperă o poveste mică în spate, Sau măcar e mai o insulă drumul. de Robinson, nu? Adică să spunem că nu poți să străbați toate mările astea complicate și să calculeze exact, știu eu, distanțe și viteză Dar poate găsești o insulă care poate fi și a ta, nu? Absolut, absolut E câteodată analogia Și tu ești părinte, și eu sunt părinte Și știi cum e când mergi cu copiii la drum lung Și copiii să după o jumătate de oră deja Începi și tu cu o poveste Mă copii, haide să vă spun Cum era când eram eu de mult nu știu ce, Și povestea aia te ajută Ca să parcuși drumul de și să fii să... pregătit cu multe poveste Dacă e drumul oricum, da. <laughs> Oh, Depinde, de, depinde de... Mai, mai e mama, mai e tata, mai e o poveste Mai e soția o poveste Și în felul ăsta cumva Parcurgem un drum care altfel este greu, dar este datoria noastră ca să facem lucrul ăsta, pentru că încă o dată de la asta pornisem. Da, a zice că este greu de explicat, este greu să găsești concepte și trebuie să fii întotdeauna alert și câteodată trebuie să înveți tehnici. De exemplu, fizica se spune că este bine să o predai elevilor cu noțiuni din jurul lor. Nu trebuie să le vorbești de lucruri abstracte, pentru că copiii, mintea lor încă nu e dezvoltată. Să fie lucruri pe care le pot vizualiza, cuprinde. Absolut! le pot apuca cu mâna. zice, la fizică, nu trebuie să vorbești. Avem un obiect care cade pe podea. Nu, Domnule, avem o cană. Avem un pix. Avem o carte. Luați cartea mână, dați-i drum pe podea. Pof. Pe de altă parte nu există și, nu știu, o, o seducție cumva cultivat acum și cinematografic la un cu totul alt nivel decât cel ă, care exista când eram noi în școală, de exemplu. Cred că atunci când vorbești despre găurile negre acum unor elevi, ei sunt mult mai inițiați. Cumva au mai văzut niște filme, mai au niște jocuri pe calculator care sunt construite și în jurul acestui fenomen Fizica a căpătat în ultimul timp o aură din asta de, de seducție care crește. De ce? O, oh, de ce? Este în primul rând fascinația depărtării Este fascinația unui alt lucru uh, Și fără doar și poate că ai dreptate În special industria cinematografică a cu filme foarte frumoase Am văzut The Martian, da? Educat, fără discuție, dar probabil că un, un serviciu important există. Măcar uh, niște noțiuni trec pe la urechea uh, da, unor da. copii care sunt altfel uh, puși în temă. Absolut. Și uh, remarc, apropo, să vorbesc sincer despre băiatul meu, da? Remarc cum adună foarte multe informații de pe YouTube. Deci, el are face o diferență majoră între lecția de fizică de la clasă, unde știe că trebuie să învețe niște ecuații, după care vine acasă, dă drumul la YouTube. Da? Și se uită la diferite canaluri pare. Are un de exemplu favorit, se numește Smarter Every Day Copii din ziua de azi se uită direct în limba engleză Deci nu mai au probleme Le recaută în limba engleză, se uită pe YouTube în limba engleză Smart Every Day Ce face omul ăla? Face experimente pentru copii Și el învață de pe YouTube A zice câteodată, chiar mai mult decât era la școală E un avantaj Pe de altă parte, atenția este și un dezavantaj Pentru că informația este multă Este fascinantă, dar nu este structurată Nu este structurată. E puțin de datoria școlii ca să structureze informația. Ei nouă. Și atunci eu am o pagină de Facebook... A cărții de fizică povestită. Mai fac o pilulă de, de, de știință, mai încerc să mai curajez copiii și acolo interacționez cu unii dintre cititori, mulți dintre ei tineri la liceu. E important dialogul ăsta faptul da. că există acest feedback continuu, mă gândeam, fac o scurtă paranteză, zilele trecute mă gândeam că e important premiul Academiei, fără discuție, probabil că îți construiește o stare interioară de bine. Dar cred că tu primești asemenea premii zilnic până la urmă, prin reacțiile pe care le ai, nu oameni care fugeau înspăimântați de o zonă acolo neagră și dificilă Până la urmă calcă pe această terra incognita nu? Care e fizica povestită de tine Da, aș zice Deși dacă îmi permiți Să spun așa puțin adevărul Că n-aș vrea ca să păcălim cititorii Să creadă că această Deloc. carte este o fizică povestită Copilor de șapte Exact, ani, da. Da, Pentru că am avut ascultători Care mi-au cerut banii înapoi pe carte <laughs> Și uh, au comandat-o pe internet fără să știe despre ce este vorba. Și s-au trezit cu o carte de 650 de pagini, care începe de la mecanica cuantică, trece prin. Uh, începe de la mecanica clasică, trece prin mecanica cuantică și ajunge până la modelul star în Higgs. Mie mi se pare o carte pentru cititorul care poate să arunce ancor în ea. Este fără discuție pentru inițiați, dar este și pentru cei ca mine. Este, într-adevăr, uh, și tu, de exemplu, poți da. să citești anumite secțiuni. Da? Uh, deci, uh, care era întrebarea ta, Ioana? <gânt> Întrebarea mea era, până la urmă, dacă nu cumva acest feedback, acest, această pagină de Facebook care uh, îți arată reacțiile, nu-ți oferă și premii constante Dacă nu e un premiu constant, faptul că oamenii vin și se interesează și oh, își testează limitele Atenție, că... cuvântul premiu nu, e nu e nu. Cuvântul premii da, este ceva că ești pe, pe un soclu Lasă-mă soclu el în pace. Folosește cuvântul mulțumire Mulțumire. Când, când un copil îți spune seara la culcare Mami, mulțumesc, sau tati, mă duc la culcare, dar aș vrea să te strâng în brațe. Ala nu e un premiu, ai e o mulțumire. Și eu câteodată când am momente mai grele, m-am și momente mai grele în viață, și stau și mă gândesc și zic, da, de viața asta e grea de tot. Dar poate că în momentul ăsta cineva citește din cartea mea. Măcar i-am dat lui ceva, el are o bucurie acolo. Și să mai mulțumesc. E o mulțumire pe care o primești și pe care o dai înapoi. Și într-adevăr, feedback-ul ăsta îmi dă mulțumiri. Uh, da, trebuie să recunosc că sunt bucuros Nu atâta când oamenii spun am citit acolo Nu, când oamenii devin interesați Și spun, Cristi, mai puțin Am citit despre găuri negre și materia întunecată Mi-a venit o idee <laughs> Nu cumva materia asta întunecată a fost la începutul universului Și a creat o gaură neagră care a explodat Și a devenit tot universul Sau o întrebare de altăieri. Spun Spune o întrebare de altăieri. Am văzut să spun? Să mă întreabă un elev, zice, Domne, zice Eu cred totuși că în interiorul găurilor negre Există alte planete Există poate și extraterestri. Am rămas surprins, pentru că nu auzisem de o teorie care să ne explice cumva dacă există Dacă pot să existe planete în interiorul găurilor negre. Am căutat și -o repede pe internet și am descoperit că un fizician într-adevăr a descoperit orbite stabile în interiorul găurilor negre. Ce înseamnă orbite stabile? Înseamnă că obiectele nu trebuie neapărat să se ducă spre centrul găurii negre, ci pur și simplu pot să orbiteze pe marginea găurii negre în interiorul găurii negre. Și știi, e, uite domnule, copilul ăsta a avut o intuiție extraordinară. Bineînțeles că i-a scris. Păi nene, ce idee a avut. Mai punem întrebări, i-a mai explicat. E fantastic și faptul că -ai scris. Mă gândesc Da, dar de ce să nu-i scriu? Adică, de ce să nu-i scriu? Dar cum să nu-i scriu? Dar nu se poate? Dar nu se poate să nu-i scriu? Nu, nu, cum adică nu? Nu, deci copilul ăla vrea ceva de la tine, dar e un copil. Copilul ăla vrea ceva de la tine. Nu poți să zici nu unui copil, niciodată, nu ai cum. Ne ducem în altă zonă, pentru că am vorbit într-adevăr mult despre copii și nici eu nu vreau să înțeleagă lumea, că vorbim exclusiv despre un, un segment de vârstă și că dacă ai depășit vârsta aceea, totul este pierdut, nu complet și uh, definitiv. Cum ar trebui? E clar că undeva se rupe filmul, totuși, la un moment dat, cu felul în care sunt predate științele în școală, cel puțin în România. Unde se rupe el? Cum ar trebui să fie pledoaria pentru știință? Uh, și pledoaria în cuvânt mare. Am înțeles. Aș menționa numele unui coleg fizician, Cristian Hațu, care are un proiect cu unele școli din România și am înțeles că deja 3.000 de profesori de fizică, sau poate sunt prea mulți, 3.000, Poate sunt o mie, cam așa ceva. În orice caz, mare majoritatea profesorilor de fizică din România au urmărit cursul lui. Uh, și cursul lui este un curs dedicat și îi învață pe elevi, pe profesor, padon, ca să predea fizica efectiv cu lucruri din jurul copiilor. Uh, Să-ți să dau un simplu exemplu, știi? Uh, poți să definești densitatea unui obiect ca fiind greutatea împărțit la volum. Așa am învățat eu la școală. Care este densitatea, știu și eu, unei, unei mici de fotbal? Se calculează masa, greutatea se împarte la volum. El nu, el nu începe așa în cursul lui. El spune așa, copii, luați o minge și luați o piatră. Aluncați-le în apă și copiii le aruncă în apă. Observă cum mingea stă deasupra și piatra se duce la fund. Măi, dar mingea este mai mare. Sau un alt obiect, nu neapărat mingea, un lucru care e mai mare. Zice, mingea aia zice, stă la suprafață Piatra se duce jos, de ce, de ce, de ce Și copiii încep să gândească și ajung la concluzia Păi nu mai țin că piatra Nu numai că e grea, dar E mult foarte densă. are foarte mult material În ea și încep să gândească cu mintea lor Și după aceea ei construiesc conceptul de densitate că o mare parte Din, știu eu, reculul pe care Îl are adultul vine din faptul că ne pierdem Abilitatea de a pune întrebări? Da, a zice că da, deși câteodată devine chiar periculos, devine, se trage din, din cum să zic, abilitatea de a gândi, nu numai da, de a pune întrebări. De a procesa până la urmă realități și de a-ți pune întrebări în legătură cu ele. Da, și de a nu mai fi curios, de a nu te mai întreba de lucrurile din jur, experimente foarte frumoase, dați părinții pas să-l facă, dați o cameră de fotografiat unui copil. Ce va fotografia el? lucruri pe care voi nu le-ați văzut niciodată O să fotografieze, de exemplu, colțul mesei Dar un alt ochi pentru detaliu, în mod Absolut. clar Absolut! Ei se uită la alte lucruri La care noi nu ne mai uităm Noi când ne uităm într-o car, ne uităm eventual la frigider, la televizor și cam atâta O și... altă memoria culorilor, o altă percepere a spațiului până la urmă Absolut! Și copilul are încă el nativ această curiozitate Și după aceea urmează întrebarea Deci da, Azi zice că da, e, la un moment dat la adulți se cam pierde și poate că la un moment dat trebuie cultivată, dar atenția se cultivă nu numai prin fizică, se cultivă și prin poezie, se cultivă și prin beletristică, se cultivă și prin muzică și prin artă. Ai fost zilele trecute ca mulți dintre noi de altfel pe planeta Bookfest, o planetă care și a cultivă, iată, curiozitatea, avem în studio două cărți. Două cărți care fac cumva parte din pledoaria aceasta pentru explicarea lumii adultului, aș spune, mai mult decât copilului. Da, da. Sunt două cărți publicate de Editura Humanitas, sub coordonarea lui Vlad Zografi. Prima carte este Amir Alexander, se numește Infinitesimal și este o istorie cumva a unei părți din matematică, povestită pe firul unei idei. Partea, cartea a doua este Cartea de Fizică, este scrisă de Steven Weinberg, laureata al premiului Nobel și cartea se numește Lumea Explicată. Se numește lumea explicată, lumea descrisă, pentru că el se consideră fizicianez, nu se consideră matematician. Și el spune, fizicienii explică lumea, matematicienii doar o descriu. În fine, e o mică. Tensiune, o așa. Mică tensiune. E ok, o acceptăm. Uh, și uh, este o carte care pornește de la Thales, din Milet, Borești trece prin Aristotel, trece prin vechii greci, prin arabi, ajunge, până la Galilei, uh, ajunge prin Galilei și se oprește la Newton. Deci este cumva o istorie a ideilor din știință, cum a evoluat ei, cum a evoluat metoda științei, uh, uh, privită prin ochii unui om care, apropo, stă pe același soclu ca și cu Einstein, pentru că Steven Weinberg nu numai că a luat premiul Nobel, el a construit împreună cu lui ceea ce noi numim teoria electroslabă. El a fost în stare să unifice două lucruri aparent irreconcibiliabile, uh, teoria electromagnetismului și teoria interacțiunilor nucleare slabe. Deci este, este un socul foarte înalt Dar e că se coboară la noi uh, Și ne oferă din gândurile lui Și noi avem ce să învățăm din ele Vorbim despre accesibilitate Vorbim despre povestirea aceasta făcută cu șarm Care mie mi se pare un ingredient esențial Vorbim despre umor de foarte multe ori Sunt foarte multe uh, noțiuni Inclusiv în cartea ta care sunt explicate cu umor nu? Care deschide o, o ușă acolo Care ar fi putut să rămână închisă Ce alte ingrediente crezi că Ar trebui să facă parte um, Nu știu dacă în mod obligatoriu, dar din ce în ce mai des, dintr-o pledoarie pentru știință, pentru știință valorizată altfel? Ceea ce încerc eu să fac, nu știu, poate că sunt mai multe ingrediente, dar la un moment dat, că mi-am făcut o listă cu ingredientele pe care trebuie să le pun și, într-adevăr, umorul este una dintre ele. Lucrez acum la a doua carte. Despre ce a doua carte? să răznesc, <laughs> să întreb. E voie să intrăm în să, laborator? Da, <laughs> da, este voi, este voie. Dacă vrei, poți să citești citesc puțin începutul. Uh, uite, hai să-și citesc începutul. Să dacă... Citește-mi începutul. nu vine să cred, e în premieră la orașul, vorbește? Se da. întâmplă asta? Da, da, da. Dar da. este doar, doar începutul. Uite, aici este... M-am născut în urmă cu zeci, zeci de mii de ani, la granița mileniului 2000, undeva într-un oraș ce se numea Cluj. Acum stau și sorb un pahar de cola, pe o terasă interplanetară, având în fața mea două stele neutronice și zeci de nave spațiale gata de plecare. Nu-mi fac reproșuri că paharul de cola m-ar putea îngreșa. Corpul meu nu mai este același ca la început. Deși am mâini și picioare, cap și creier, rinichi și plămâni, Toate celulele corpului meu au fost înlocuite cu unele bionice. Noile celule îndeplinesc aceleași funcții, însă mult mai bine. Ele sunt adevărate fabrici în miniatură, având motoare biologice programabile, senzori și microprocesoare integrate. La o singură apăsare de buton îmi vor curăța corpul de tot zahărul acumulat și îmi vor elimina orice disconfort fizic. Nu toți oamenii de aici au ales să păstreze veche vechea corpului. De ce ar face-o? Unii au ales să devină păsări ce zboară, Alții își construiesc propriul trup la imprimantele de acasă, iar exploratorii cosmici s-au transferat în raze de laser cu care brăzdează marginile universului. Eu însă nu mă pot obișnui cu o altă formă a trupului decât cea pe care am avut-o la botez. Față de ei, m-am pe vremea când oamenii erau convinși că trupul și viața nu pot fi separate, precum nu poate fi separată umbra de trup. O vreme de muncă, efort și suferință. Sună minunat! Când o să fie gata? Abia aștept să citesc acum Lucrez la ultimele două cafitele. Vai, abia aștept și, uh, va apărea? Avem voie să... Cam când? Nu, n-aveți voie avem pentru voie. că nu am vorbit Încă vlațiografii Mă roagă ca să o termin Dar nu este încă nimic oficial Mă alături dar și eu rugă minților eu fac tot lui efortul da. Ca Voi face ca parte să din echipa de presiune da. Sună absolut minunat Este um, dincolo de, de Toată științific, de științifică De o poezie fantastică Asta încercam să spun, că sunt ingrediente pe care încerc acum să le învăț. Știi că nu am luat niciodată un curs de scriitor. și, apropo, n-aș vrea să mă, mă aude doamna dirigente pentru că nu am fost unele foarte bună la limba română. <laughs> uh. Nici eu nu am fost o elevă foarte bună la fizică, dar uite, rămân o elevă curioasă. <laughs> da, e, e, și, e, și, și limba română trebuie învățată. Eu lucruiesc în străinătate de, cred că fac 20 de ani. În orice caz, peste 15 Și la un moment dat îmi dau seama că pierd cuvinte vechi Pe care le auzeam în sat Le pierd și îmi pare rău uh, Am ajuns să folosesc internetul Să folosesc dexul Pentru ca să mă corectez la acele cuvinte Pe care nu le mai cunosc așa de bine uh, Ăsta este un ingredient Corectitul limbii române Al doilea ingredient, umorul Al treilea ingredient, puțină poezie, puțină poezie Dacă vrei să faci o poveste O poveste fără o poezie Puțin ascunsă vine o poveste plicticoasă, trebuie băgată puțin acolo, puțin așa câteva cuvinte frumoase, da? După care explicarea pe care o faci, trebuie să pornești de la lucrurile din jur, mă străduiesc ca să le spun copilor, nu un obiect, cum am zis și înainte în misiune, o cană, da? după aceea când trebuie să vorbești despre lucruri care sunt foarte avansate acolo începe să devină destul de greu că sunt concepte și copiii încă nu le au sau tinerii nu le au, sau cititorul nu le are și atunci trebuie să construiești un poveste, iar în cartea mea asta este ideea de fapt încerc să construiesc o poveste a unei școli spațiale Și atunci mă folosesc de lucrul ăsta, pentru că mi este mult mai ușor. Copiii de acolo sau elevii de acolo locuiesc în preajma găurii negre. Am extraterestri, cam și extraterestri în cartea asta, care vin de pe lumea găurilor negre și povestesc în mod natural, pentru că e natural un lucru care pentru noi e undeva așa de departe și nu îl înțelegem. Și atunci mă folosesc de analogiile astea pentru a aduce ceea ce de fapt e destul de dificil, Pentru că asta este adevărat. Câteodată gândirea doare este grea, dar încerc să o fac să fie cât de cât plăcută și să iau cititori cu mine ca mașină. Eu recunosc că sunt în postura aceea nu de jurnalist acum, ci de cititoare virtuală, cumva de ascultătoare, deocamdată absolut entuziasmată. Mulțumesc foarte mult, Cristian, presura. Abia aștept să termin cartea. <laughs> o să încerc, o să fac tot posibilul, promit. Ne auzim cât de curând. Da.